Esta peza de música que estamos a escoitar, bueno, eh, curiosa. A historia aparecía nun especial do New York Times, facía sobre o traballo de recolhida sonora de Alan Lomas nos anos 50, coballo de dicción dun novo álbum con grabacións feitas polo etnomusicólogo, Alan Lomax Collection from the American Folk. Line Center entre a selección feita polo New York Times está a Alborada de Vigo que está interpretada polo xornaleiro e castrador de porcos José María Rodríguez e o New York Times pois pues, achéganos a fermos a continuación desta historia posto que este tema inspirou o gran músico Miles Davis na súa composición de Punk Piper, Piper do álbum Sticks from Spain a verdade é que Bueno, pagaba pena escoitar este traballo de Miles Davis tan interesante sobre a alborada, basada na alborada de Vigo. Que, por cierto esta alborada de Vigo é unha peza que gravouse en Faramontaus no ano 1952 bueno, pois nouta ocasión intentaremos eh, que esta peza de música sea unha das que vostedes poidan escoitar máis mm, polo miudo agora intentaremos comunicar con Galicia mm, eh, queríamos falar con outro alcalde, vamos a ver se somos capaces, a verdade é que mentre están, intentamos comunicar pode, o que vamos a facer é eh, poñernos en contacto con Xulio Simón ou ou quizáis eh, non sei, hm un bocadiño máis de música, esta que vamos a a poñar. Esta é o toque de chifro mm, que nos tenamos bon, ten aquí preparado. facendo un recordamento un, un recordatorio de Paramount, de ese hm mm, ese traballo que foi recollido no ano 1952. Vamos a ver. mais, outro traballo que o noso técnico ten aquí xa reservado para todos vostedes. Aí vai. Comunicación con Galicia con as Rías Baixas, non? Julio, boas tardes. Ola, Simón, que por certo encargounme o noso uh, amigo como un Ricardo que Ricardo Pérez Santa que, que, que, mm, que te saudara persoalmente, que te mandara un unha perta grandiosa porsto que, bueno, pues que, agradece a túa colaboración. Pois pues unha parte moi forte tamén para el, que hai xa tempo que non que non o vexo. Bueno pois pues eso lle comunicaremos a túa parte. Que tal? Un pouco bocadiño máis de de tempo se si tiñes algunha cousa prevista, pois pues agora apuramos un poquiño a, a comunicación contigo e, e pues, en, en rapidamente rematamos o, o que ti nos tiñes preparados. Bueno, pois pues nada, que aquí... Eh, xa se ve que medraron os días estamos, xa, estamos no luzco-fusco mm. eh, con menos frío que por aí, parece ser ¿no? si, sí, por aquí un, un bocadinho máis sí. caí, si sí, sí. entón, bueno, aquí, aquí polas noites refresca pero hoxe podemos combatelo aquí en Pontevedra, polo menos para quentar as mans nas noites de retranca que eu estou a punto de, de sair para ali para unha un, un actividade que urbaniza o Concello no, no salón de aquí de, de, de, de nova Caixa Galicia e que hoxe, pois, está están convidados Carlos Blanco Kiko Cadaval e, e tamén Víctor Fábregas o, de, uh -huh. o do dúo do, do, do, do tonecho, dos Tonechos dos Tonechos, dos Tonechos, sí pero, tonecho. bueno, eu creo que o éxito está asegurado con Carlos Blanco e, e pois, eh todo o mundo o coñece porque claro. últimamente está pues, actuando continuamente como, como narrador oral non sí, sí. no só aquí en Galicia senón o resto de España tamén e mesmo actuou en Holanda, Alemania e, e Portugal e ¿eh? que é coñecido tamén porque foi a parte de actor pues, traballou no Diario Cultural da Radio Galega con Ana Romaní Incluso en espazos deportivos Como Galicia en goles ¿no? sí, sí. E tamén musicais, infantils E bueno, eh, actor pois, pues, eh, Por exemplo Na, na obra Os Xustos de, de Camus eh, A fiestra baldeira De Rafael, Rafael Diestre mm -hmm. Doberman de Antón Reixa Que tamén dirixía Kiko Cadabal, as, laranxas, as máis laranxas de todas as laranxas sí, sí, sí. De, de Casares tamén pois, no cine no, na obra O Lápiz do Carpinteiro dirixida por Reixa eh, sobre o texto de, de Manuel Rivas non sí, sí, sí, sí. E, bueno, Kiko Cadabal pois, o, o seu labor tamén foi un pouco que impulsou o movimento este dos contacontos conta sí, que surgiu sí, sí. en Galiza pois, xa na década dos Dos lobáns, na tan un contaba que aprender a contar eh, os contos porque pola taberna de súa de pois pasaba a cantidade de xente e eh, eh, bueno, foi el, así como foi escuitando a xente pois pues aprendeu ela a, a contar historias e é unha regalía pois pues, escuitá-los, non? Sí, eh, sí, últimamente sí. pasou tamén aquí por Pontevedra eh, dirigindo e eh, tamén interpretando eh, na obra de Shakespeare para ignorantes ou o cráneo, cráneo furado, a ópera dos tres reais, etc. No? O sea, que vais a disfrutar precisamente dunha selección de personas extraordinarias, non? Pois eu, eu creo que sí, que, que van ser aí eh, polo menos uh, dúas horas, pois moi moi interesantes, non? Vai preparando, vai te preparando que, go... bueno, a risa, a risa o, o sorriso se cae eh, unha parte da saúde, non? Pois sí, eso digo, non? Que hai a risoterapia, que, <risos> que <risos> coido, a todo no. mundo lhe senta ben, coido, non? Sí, señor. Ademais move moitos músculos. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor Julio. Bueno, pois pues, eh, que, que teñas unha velada extraordinaria, que seguro que disfrutarás quen nos de eh, dar algo de bexa, sana bexa, pero que a verdade é que a Kiko Calavar, Carlos, pois pues, é un eh, é unha lendixia. Nós tivemos a sorte, a, non hai meto tempo, precisamente pasou por aquí pola universidade de, de, de Barcelona, eh Kiko Calavar, é eh, que gaiou la calquera. Eh, eh, Enfían un, un conto con outro, non, non é, ás sí, sí, sí, bueno, veces asta nin, nin con guión. Así. Mesmo, creo que antes fixeron este mesmo espectáculo en, en Vigo pero eh, cambia totalmente non ten nada que ver con que se fixo antes creo que é todo improvisación non? claro mm. bueno, pois agradecemos moitísimo escoita, aparte desa novidade alguna cousa máis, ten, ten preparado algo o olor o rabachol de algunha conferencia especial para de, bueno, eh, convidarvos ao, ao, ao entroido que, que pronto está aí sí, pois pues, a... bueno, do, do, mexi. Moi imperado que vai haber, por outro lado que non coido que non non vou estar eses días por aquí. Claro. Eh, que aproveito para ir pois pues, eh, sí, para darnos unha visita, si sí, A sí. neve, si. Sí. Eh, Como pues, a cada ano? Eh, si, sí, a verdade é xa unos anos, pois pues, aproveitamos dos dous ou tres días que temos así libres. Claro. Pois pues, para, para chegarnos a, a esas zonas de por aí que hai neve, porque aquí Manzaneda non hai neve e eh, está Incluso, pois eh, se falaba estes días dos graves pues, problemas económicos que ten a asociación sí. que outra vez mm. que, pois, volve a aí o pobo poder ingresar lle público, non? Sí, sí. eh, pero non no acaba de arrancar. Eh, bueno, pois eh, parece que andámos entón mal de tempo, non? Eh, simplemente... non, pero un, un minutinho nos quedan para poder eh, decirnos máis cousas e máis novidas que ti tiñes preparadas pues, aparte do tempo que está aí bastante mellor no co aquí, pois pues, que máis cousas nos... bueno, eu, sobre todo queria pues, darlle a ben vida ao novo xornal digital, ah, sí, sí, a praza que bueno falta, falta fai non? Eh, que bueno, no seu editorial, pois, dí así que que nace para romper un, un cerco de silencio que afoga tantas voces valiosas mm. para crevar o pesimismo que nos intenta impoñer como fé fatal eh, Praza Pública nace porque creemos no país e nas súa xentes nesa Galicia moderna e sen complexos que ten todo o futuro que sexa capaz de atreverse a soñar e a facer seu desde Praza desexamos contribuir a deseñalo, a construílo e a conquistálo con humildade e sendo conscientes das nosas capacidades, mas tamén coa ambición de crecer ao vosso lado e de ofrecervos un trabalho ben feito, no que vos sintades reconhecidos e reconhecidas. Bueno, creo que foi un éxito total o primeiro día, pois hubo tantas entradas que se colapsou. <risa> eh, e, bueno, xa, díngales que un, é un convite, a, é un desafío, non? Eh, si. Sí estamos un pouco todos a financiar un xornal para, para Galicia ¿no? sí. e eh, eh, bueno, outro día pues, eh, quedáramos un pouco así de falar de, de Díaz Pardo ¿no? Se, claro, y... claro de xa, que, sí, un bocadinho xa que o seu falecimento o, o seu pasamento pois eh, conmocionou a toda a cultura galega non efectivamente, eu destacaría eh, sobre todo del, pois pues que foi unha vida dedicada por completo a Galicia e ao, ao galeguismo e que é unha figura fundamental para coñecer a evolución do, do país, do noso país ao longo do todo século XX porque el foi eh, de con 91 ano creo, 92, sí. foi testemunho do galeguismo de preguerra donde el xa facía Eh, e participó mm -hmm. activamente na campaña pro Estatuto de Autonomía e, era eh, pero tamén foi testemunho da aniquilación polo franquismo deste galeguismo non? Mm -hmm. foi tamén un traballador incansable durante ses anos escuros eh, eh, foi esa conexión entre a cultura galega da emigración e, a, e aquí non? É eh, eh, bueno é tamén unha peça fundamental na configuración da nosa cultura na etapa de, de, autonómica non. Claro. e eh, outro feito importante que bueno, todo o mundo que, que vai a, a calque cidade onde hai eh, unha eh, de saradelos uh -huh. eh, pois como pode ver como hai aí en Aquí pues, en Cataluña sí, hai unha así mar agora pois as salas de Desargadelos, pues, pois de funcionan pois como auténticas embaixadas da cultura galega, non? Sí, sí, hai, sí. non só hai arte, hai tamén eh, literatura, eh e eh, bueno, pois foi... Cerám sí, cerámica, sí. desenho tamén, Tantamente eh de Ou foi o auténtico, bueno, un símbolo de, de, de Galicia, claro. Eu pois teño aquí Que moi interesante, un, bueno, cando o seu pai Camilo Díaz Valiño pois pues, estaba preso no, no cárcere de Santiago de no en 1936, pois pues, bueno, tiña unha grande preocupación polo, polo seu fiño, non? Uh -huh. Entón, pois pues, de retratar a, os compañeiros de prisión con lápiz escribiu un poema para o, para o seu fillo que dín así: uh -huh. "Prendiñe na cabeza do meu fillo unha estreliña forxada na irmandade" e quero ver brilar a luz desa estreliña, hasta chegar cegar, que vexan os demais nessa estreliña a luz da libertad que vexan que o tesouro máis querido o ten o seu brilar. Estreliña feituca de cariños, estrela do meu lar que sempre te levei como reliquia de terra, Dios enai, xa te deixo prendida no meu fillo para sempre en dexamai. Herdeiro, entón, este Isaac, dun, dun traballo extraordinario do propio Camilo Díaz Balíño, ¿no? pois ele pertenceu tamén ás Irmandades da Fala, non? E era unha persona extraordinaria tamén este pintor e escenógrafo, non? É, Camilo Díaz Balíño, sim, sí. un enorme artista, pois que desgraciadamente, pois, a, a Guerra Civil, pois, truncou o, o, seu, o seu traballo, non? Si, sí, si. Sí. E, eh, eh, bueno... Eh, se si queda un pouco de, de tempo si sí, claro sí, pois eu, queria facer referencia porque a topeia hai un texto que un pouco relaciona a Fraga que tamén outro galego que morreu pois mm. ahora comestos deste de, de ano con, con Isai Díaz Pardo ¿no? e é que Díaz Pardo a parte do labor que fixo aquí en Sargabellos ou eh, tambalán na, na, na emigración ¿no? pois eh, tamén subvencionaba co seu dinheiro por exemplo, a unha editorial de París, que era Edicións Ruedo Ibérico uh -huh. pois nese editorial no 1965 publicouse el Pensamiento Político de Castelao, era unha antoloxía bilingüe de, de Alberto Míguez uh -huh. entón hai un texto de Mende Ferrin que publicou no Faro de Vigo no 24 de Xaneiro do ano 2000 uh -huh. que dio o seguinte di, o Ministro de Información, Fraga Iribarne estaría preparar ou inspirar unha publicación sobre castelau artista intentando con verdadeira usadía manipular o rianxeiro e facer digestible a súa figura polo franquismo o asunto é que Isaac Díaz Pardo fosse certo ou falso o rumor decidiu atallar a manobra e puixose de acordo con Luis Soane e con José Martínez director de Ruedo Ibérico en París editorial antifascista generosamente subvencionada polo artista empresario galego frageiribarne o non poder secuestrar a edición do libro por estar este editado en Francia denunciou o seu autor Porreo mm. foi achado culpável Imediatamente Isaac Díaz Pardo e Luis Eoane co seudónimos respectivos de Máximo Broncos e Santiago Fernández prepararon e publicaron tamén en ruedo ibérico o libro colectivo Galicia Oxe que habería de marcar un fito na historia de resistencia galega ao réxime de Franco claro ¿no? uh que foi o libro onde Castelao publicou aqueles traballos tan, tan fuertes fuerdes relacionadas co, co, coa, coa, coa, coa, coa coa Guerra Civil, non? Mm. Yeah. Eh, eh, bueno, este era un exemplo do moito que fixo claro. eh, de Pardo, que tamén pues, ali estaba presente e un nabía algún acto reivindicativo pues, ou en contra do réxime, pois pues, por exemplo en no 1969 en eh, donde estaba tamén o catalán Ricard Salvat, uh -huh. eh, tamén Alonso Montero, eh, tamén colaborou Luis Ebane, pois houbo unha montaxe que fixeron xunto cos estudantes da Universidade de Coimbra, un espectáculo que se titulaba Castelao e a súa época. Uh -huh. eh, bueno, un día antes da estrea, pois o espectáculo foi prohibido e Salvat foi acompañado a A Fronteira Española, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. No, mesmo a, a obra de Díaz Pardo pois pues, foi censurada moitas veces. No, no libro de Eduardo Blanco Amor Xante Ogonxi pois pues, eh, aparecían debuxos de, de Díaz Pardo. Yeah, yeah, sí. eh, Hai unha carta de Díaz Pardo a Seuane que, que di Las seis ilustraciones que le hice a la novela de Blanco Amor fueron prohibidas por el director general. Al fin consintieron dejar autorizar dos ilustraciones Lo peor é es que Galaxia já tenía armado o libro e a maior parte de las ilustraciones ou todas menos una llevan texto en el anverso ¿no? uh -huh. incluso pues, foi, conta Díaz Pardo que foi o, o que trouxo ao regresar da súa primeira viaxe da Argentina por encargo de Blanco Amor o texto original da, da Esmorga para Galaxia no 1955 e ¿no? un home que intelectual que merece a pena relembrar é eh, del seguro que recordaremos e eh, lembraremos moitísimas cousas posto que, que quedan nos os seus traballos, es queden Magua, que nos últimos, nos, nos últimos anos da súa vida tiverais aís es pequenas entravancos co si sí, cos pues eh, eh, membros, bueno, de accionistas, non de, sí, de Sargadelos. De Sargadelos. Que era un certo... Bah, é igual, uh, uh, mellor é es que, esquecer as cousas malas que non uh, veñen o caso, non? Por certo, que no 1943 estivo aí en, en Barcelona, foi eh, profesor na Escola de Belas Artes San Jordi, de, sí, sí, sí. de, de Barcelona, non? Uh -huh. eh. Bueno, pois... Eh... Entón... rematamos entón vale, xulio estámolo... que te agradecemos moitísimo a tú colaboración e traballo semanal que cada mm, sábado pois nos acompañas, moitas vale. gracinhas un saludo a todos e aperta a Ricardo e a todos vale, vale, xulio hasta logo, vamos a poñer un teu carinho máis de música